Oroszország, Moszkva. Két hónappal később, júniusban. A Domodjevodói repülőtér parkolójában ott volt egy negyedik férfi is, aki szintén taxiban ült, de az ő kezében nem volt fegyver. Ennek a taxinak is el voltak sötétítve az ablakai, de nem sofőr vezette, hanem maga az üzletember. Venezuelából érkezett Moszkvába, az elmúlt hónapban már másodszor. A sárga Toyota taximotorja szinte hangtalanul járt, a légkondicionáló 23 fokot mutatott. A férfi csendben figyelt, egy képernyőt nézett, és egyelőre nem szólalt meg. Oroszul nem tudott, de erre ma este úgy sem lenne szüksége. Viszont akcentus nélkül beszélt franciául, és szinte tökéletesen angolul, bár az anyanyelve valami más volt. Az elmúlt években sokat változott – mint a rendszeresen sportoló férfiak, ő is rövidre vágatta a haját, csak elől a homlokánál hagyta kicsit hosszabbra. Elmúlt ötven éves. Nem volt szakálla, csak rövid borostája, ami egyre több ponton őszült, úgyhogy rövidre nyírta ezt is, az állánál mindössze pár milliméteresre. Zavarta akkor a gyorsan repülő idő. De talán éppen ezért egyre jobban meg is becsülte. Az időt és így az életet. Hosszú zongorista ujjaival most nem tartott távcsöves puskát a kezében, mint ahogy régebben szokott, és ahogy a francia idegen légió katonái a tőle nem messze parkoló három másik taxiban tették. Nem, ezúttal neki egy mobiltelefon méretű digitális radarképernyő volt a kezében. Az amerikaiaktól kapta az eszközt, ami innen a taxiból rákapcsolódott egy 550 km magasan keringő műholdra, az pedig az amerikai légierő Eglin AFB C-6-os radarállomására. A világ legprecízebb radarrendszerének tartott komplikált technológia üzemeltetéséhez 128 fős személyzetre volt szükség. Viszont egy ekkora csapat képes volt kém láncolatán keresztül, a földfelszíntől 40 ezer kilométerre észrevenni és követni akár egy méretű tárgyat is. Hát akkor még itt lent a földön. Így aztán az üzletember képernyőjére most könnyedén rá tudták vetíteni a Moszkva felé tartó Lufthansa gép pontos koordinátáit, és persze az orosz főváros légvédelmét ellátó S-400 triumfrakéták pozícióit is. Az amerikai űrállomás 5 egymástól teljesen független rendszert detektált, külön-külön 72 kilövőállással, összesen 384 rakétával. Ezen felül látni lehetett a vadonatúj 2023 májusában a Kreml elleni dróntámadás után rendszerbe állított S-350-es mobil légvédelmi egységeket is, a teherautókon és külkerületi magasházak tetején elhelyezett kilövőállásokat. Az amerikai radarrendszer pontosan mutatta, hogy Moszkva légterét 8000 kilométeres óránkénti sebességgel száguldó hiperszónikus rakéták százai védik. A Venezuelából nemrégiben visszatért borostás férfi, akiről Moszkvában azt hitték, hogy megbízható élelmiszerbeszállítója az orosz hadseregnek, néma csendben figyelt. Tőle nem messze, a három másik taxiban a francia idegen légió katonái résnyire leengedték az ablakot, és a hátsó ülés rejtekéből percek óta célra tartottak. A Domogyadovói repülőtér felé közeledő német teherszállítógép ekkor érte el Desznát, azt a moszkvai külvárost, 43 kilométerre a Kremlőtől, ahol rá kellett fordulnia a Domogyadovó felé kijelölt folyosóra. Figyelembe véve a sebességét, a Boeing innen a repülőtér leszálló pályájától körülbelül öt percre volt. A kreml tehát Vladimir Putyintól is épp ennyire. Csak másik irányban. 2760 méteres magasságnál történt. Minden egyszerre. Egészen pontosan 9200 lábon, mert a légiközlekedés magassági pontjait angol száz mértékettségben határozzák meg, nem méterben. Oleg Bugájev jobbkeze épp rákulcsolódott a négy hajtóműves Boeing gép összetett gázkarjára. Vissza akarta húzni, hogy csökkentse a hajtóművek teljesítményét, mert a leszálláshoz készülve a domogyadovói irányítótorony utasításának megfelelően tovább kellett lassítania a gépet. A bal kezével közben a kormányródat fogta, ami valójában nem is rúd volt, hanem egy félbevágott kormánykerék alsó körévére hasonlító, billenthető, ú-alakú forma. Szakkifejezéssel élve, szarv kormány. Ennek a bal oldalát markolta, és épp enyhén előre tolva jobbra akarta fordítani, hogy rákanyarodjon a domogyadovói repülőtér felé vezető egyenes leszálló szakaszra, amikor amikor a rúd megakadt. Sőt, hirtelen az akaratával ellentétesen kezdett mozogni. Minden! A gázkar érthetetlen módon olyan erővel bukott előre, hogy Oleg nem tudta megállítani. A tolóerő megnőtt, a gép pedig gyorsulni kezdett. A kormányrút közben nem jobbra, hanem balra rándult, de Oleg ezt sem tudta visszafogni, így a gép magától elkanyarodott a kijelölt déli légi folyosóról. A Boeing ebben a pillanatban még megmagyarázhatatlan célal és okból északra, vagyis Moszkva felé fordult. Oleg, amint érezte, hogy a repülőgép nem engedelmeskedik az akaratának, pár másodpercig bénultan ült és cikázó tekintettel vizsgálta a műszereket. Először a variométert nézte, a süllyedési sebességet. Aztán a műhorizontot, majd a talajszinthez viszonyított magasságukat, végül az elfordulásukat jelző gyroszkópot. Közben az ujjai továbbra is a gázkart és a kormányrudat szorították, de most már nem próbálta az eredeti irányba erőszakolni őket, inkább csak azt igyekezett megérezni, hogy mekkora az az erő, amivel maguktól mozdulnak. Mert mintha maguktól mozogtak volna. Aztán észrevette, hogy a két perccel ezelőtt tízes állásba kiengedett féklapok is visszacsapódnak, pedig senki sem nyúlt a kioldó gombjukhoz, így a gép hoztengeje azonnal megdőlt, és a Boeing orra előre billent. A vezérsík is változott, és a szárnyak kilépő élein a csűrőlapok ellentétes irányba mozdultak. Oleg lassan elfordította a fejét, és a pilótára pillantott. A tekintetük a rémült szemük összetalálkozott, mert Andrei Sztyepanenko, aki tíz évvel volt idősebb nála, másodpercek óta Oleget figyelte. Már nem is a műszereket. Andrei, mintha ő ma este itt csak külső szemlélő lenne, sokkal gyorsabban megértette, de legalábbis megérezte, hogy a gép nem elromlott, nem fognak lezuhanni, hanem érthetetlen módon mások irányítják. Ez persze képtelenségnek tűnt, mert technikai értelemben elképzelhetetlen az ilyesmi, de valahogy mégis ez történt. Andrei látta, hogy a kócos Oleg Bugayev tekintete pár másodperc múlva visszatér a műszerfalra. Aztán két kézzel ordítva a gázkarnak esik, mintha egyik pillanatról a másikra ideg kapott volna. A szőke nemzeti hős minden testi erejével, eszelősen hörögve, visszafelé próbálta húzni a gázkart, hogy csökkentse a tolóerőt és lassítsa a gépet. – Segíts már! nyögte a másodpilóta felé Oleg, az ukrán náci támadás karikatúra lovagja, de Andrei még mindig csak bénultan ült a székében. Aztán mégis történt valami, mert pár másodperccel később hirtelen ő is visszatért a jelenbe, ide a pilóta fülkébe. Felfogta, hogy az életük veszélyben forog. ha úgy is tűnik, hogy valakik irányítják a gépet, és nem talán fognak lezuhanni. A fél perce tartó leblokkolás hirtelen véget ért. Most már ő is megértette, hogy neki is részt kell vennie ebben a menekülésben, túlélésben, kényszerleszállásban, vagy mi is lesz ebből. Mi is ez? Őrület. Felfoghatatlan. Irányító torony. Igen, szólni kell nekik. Biztos látják. Sűjjedünk, fordulunk, 7600 lábon! Most már Andre is telitorokból ordított a szája elé hajlított mikrofonba, miközben a magasságmérőre nézett, de aztán meghallotta a csendet. Most hallotta csak meg, vagyis fogta fel hirtelen. Nem fog válaszolni nekik senki? A fejhallgatóján ugyanis már jó ideje csend volt, de előtte volt egy csattanás mintha csattanás lett volna. Igen, ez most váratlanul eszébe jutott, már emlékezett is rá, hogy fél perccel ezelőtt, amikor ez az egész elkezdődött, a fülükben volt egy hangos csattanás, egy csörömpölésszerű repesztő hang, aztán csend lett. Andrej elhallgatott, és most ő nézett oldalra. Újra kívül volt, megint álomszerű lebegésben. Tisztán látta, ahogy Oleg az őrület határán még mindig a gázkar láthatatlan fémizmaival küzd. Látta, ahogy a gép előrebukó orral a föld felé tart. Látta a Moszkva elmosódó fényeit, ahogy az irányíthatatlanná vált Boeinggal hasítanak a sötét viharfelhők dobálózásán. Látta a halált közeledni, mert váratlanul most mégis ezt érezte. Ezt, hogy megfognak ma este halni. Hogy ami történik, azt amúgy sem lehet túlélni, de legalább vége lesz mindjárt, bármit is tesz ő vagy Oleg. De azért tesz valamit, harcolni fog. Úgyhogy megragadta ő is a saját kormányrúdját, és teljes erőből maga felé próbálta húzni, hogy megemelje a gépet, visszabillentse az ormeredegséget, és megállítsa ezt a kamikáze-szerű zuhanó repülést. De aztán érezte, hogy nem megy, hogy vasizomból van itt körülöttük minden, mert ez a gép már nem az övék, nincs már közük hozzá, ugyanolyan csomagok rajta csak, mint hátul a raktérben az egymásra pakolt szábr repülés stabilizátorok dobozai. Úgyhogy elengedte a kormányrudat, hirtelen eldobta magától, mert látta, hogy Oleg is elengedi. Egyszerre adták fel. Ilyen gyorsan feladták. A lettországi drónpilóták egyetlen másodperc kapcsolták ki a fejhallgatókat. Az első lövés után egyetlen másodperccel. Az amerikai hadsereg legénysége, miután a Planes Floyd felfalta a Lufthansa gép fedélzeti kompjúterét, az elmúlt fél órában bármikor átvehette volna az irányítást a Boeing fölött. Bármikor megszakíthatta volna az összeköttetést a gép orosz pilótái és a domogyadovói légi irányítás között. De azt akarták, hogy a lehető legtovább úgy tűnjön, hogy a teherszállítógéppel minden rendben van. És hogy a domogyadovói légirányítással irányítással is minden rendben van. Így Oleg és Andrej még hallhatták a csattanást, a nyitó csattanást, amikor a legelső 51 milliméteres lövedék domogyadovóban áttörte a 45 fokos szögben megdöntött ablaküvegű légi irányítótorony legfelső szintjét. Aztán tényleg csend lett. A toronyban, a három méter belmagasságú felső szint plafonjáról lelógatott radarképernyőket nézve ketten figyelték a nyugati irányból Moszkva felé tartó légiforgalmat. Az irányítótorony belülről sokkal inkább hasonlított egy tősdei ügyleteket bonyolító brókercég irodájára. Számítógépekkel és telefonokkal a széles panoráma ablak előtti hosszú asztalon, mint sem egy olyan helyiségre, ami ennek a laikusok a légi irányító központokat elképzelik. Sok-sok radarképernyővel és zsúfolt monitorfalakkal. Egy Boeing repülőpilóta fülkéje bonyolultabb, több minden villog benne, mint ami ebben a köröskörű üvegfalú szobában világított. Mert a lényeg a kilátás volt. Hiszen még a XXI. században is fontos, hogy a légi irányítók szabad szemmel is jól lássák a repülőtér felé közeledő gépeket és a kifutó pályákat. Így aztán a mesterlövész puskák keresztül, 300 méteres távolságból a toronyablak mögött őket is jól lehetett látni. A fehér inges, kéknyakkendős orosz légirányítókat. A francia idegenlégió FRF2-es fegyverének 800 méter a megbízható ható távolsága. A lövedék a 300 méteres utat egyetlen másodperc alatt teszi meg. Ráadásul a csőszájfék turbulens nyomásszabályzójának köszönhetően olyan erővel, hogy a röppáját még a szél sem tudja számottevően módosítani. Vagyis nagyon pontos fegyvernek számít. Amikor tehát az üzletember a kezében tartott mini radarképernyőn meglátta, hogy a Lufthansa gép letér a kijelölt légifolyosóról és kiadta a lőparancsot, akkor a három ukrán származású francia idegen légiós tisztán a célra tartva el a fegyverét. A leengedett ablaküvegű taxik hátsó üléséről, 300 méterről nem kellett lényeges röppályamódosulásokkal kalkulálniuk. Az elsőnek elég volt szétlőnie a plafonról lelógatott egyik radarképernyőt, majd utána lejjebb engedve a fegyvert a felbukkanó célpontot keresnie. A második lövés egy második taxiból, szögből érkezett, és a másik plafonképernyőt lőtte szét. Aztán ez a puskacső is a reagáló mozgást kereste. Közben a harmadik lövés, ami a másodikkal szinte egyszerre dördült el, és egy másik ablaküvegen keresztül hatolt be a torony szobába, fejen találta a parkolóból tisztán, kitakarás nélkül is jól látható egyik légi irányító tisztet. A másik, akinek a feje fölött épp szétrobbant a képernyő, ösztönös reakcióval felugrott a helyéről. Így a feje belekerült a mesterlövész látóterébe, és az egyetlen másodperc különbséggel felé küldött két lövedék közül a második eltalálta. A toronyban még négyen voltak, ketten a keleti forgalmat figyelték, ketten pedig a délit. A következő másodpercben még két radarképernyőt lőttek szét a légió mesterlövészei, és még egy légi irányító egy negyven év körüli férfi lépett óvatlanul a célkeresztjükbe. Utána viszont csend lett – a három életben maradt légirányító a földre vetette magát, mert ösztönösen érezték, hogy a fal megvédi őket. Az életükért rettegve, mozdulatlanságban merevedve feküdtek a földön. Ebben a pillanatban eszükbe sem jutott, hogy mit is mutatott az a radarmonitor, aminek már úgy sem látni a képernyőjét, és hogy pontosan merre is jár az eredetileg domogyadovó felé tartó Lufthansa gép. Hogy valójában most merre repül?